Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'afiruh Wa na'udhu nasta na billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu Fala modillalah وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَلاَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْلِسُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَأَحْيِدَ و وَبَصَا مِنْهُمْ رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءٌ ۚ وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ Wa akhir al-hadihah di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syara umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah Kita teruskan kembali kajian ke kitab Iktiqad A'immati ha Ahlil Hadith Oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahallahu ta'ala Beliau mengatakan pada pembahasan Tauhid asma wa sifat Ini masih sekali lagi Pembahasan masih tentang Tauhid asma wa sifat Bila mengatakan Wa anahu azza Wajalla Istawa alal arshi Bahwasannya Allah azza Wajalla Bersemayam di atas arsh Bila kaifin Tanpa kita Bagaimanakan Sifat bersemayamnya Allah tersebut Fa'in Allah Taala intaha min dalik ila'an nau istawa al al-Arsi. Karena Allah di dalam Al Quran hanya mengabarkan Dia bersemayam di atas Arsh, tidak menyampaikan bagaimananya Allah bersemayam tersebut. Walam yad Qur'kaifakana isi dan beliau dan Dia Allah سبحانه و تعالى tidak menyebutkan tentang bagaimananya Dia bersemayam. Ini salah satu sifat yang wajib untuk kita mengimaninya. Kata Pak Ulama ada tujuh ayat Al-Qur'an yang Allah berfirman Ar-Rahman Alal Asyistawa. Eh di antaranya dalam surat Al eh, surat Al-Hadid yang kemarin sudah kita baca, demikian pula Surah Al-A'raf dan seterusnya. Banyak sekali. Eh ada tujuh ayat yang intinya sama Ar-Rahman Alal Asyistawa. Namun banyak alil bid'ah yang mereka mengingkari siwat, eh, sifat Allah bersemayam di atas al-arj. Banyak adjana mereka yang mentakwil Adjana eh, dengan mengatakan istawa artinya istaulah, menguasai. Maka di sini ingin kita sampaikan ucapan sebagian ulama salaf, ulama al tentang eh, sifat Allah bersemayam. Di atas Al-Arash Tentang firman Allah ar rahman Al-Asistawa Memang ada juga Jandar Al-Bidya Yang mereka menantang Siapa jana Salaf yang mengimani ya Allah bersemayam di atas al ya Eya adakah ucapan Salaf Yang mereka Mengatakan Allah Bersemayam di atas Al-Arash Ini kita jawab ucapan tersebut Tetap dari kitab yang sudah kita bacakan kemarin Al-Qawait wa Dhuwabil Salafiyah di Asma' Wasifatul Bilbaria oleh Syeikh Dr Ahmad Najar. Hafidz Taala. Di sini kita akan bacakan ucapan yang pertama Mujahid bin Jabr seorang murid dari Abdullah bin Abbas radlallahu anhumah. Intinya beliau seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang meninggal tahun 103 Hijriah. Beliau ketika mentafsirkan ayat Istawa ilas sama dalam surat al-Baqarah, ya, ini dalam Sahih Bukhari. Eh, kalau mau lebih tepatnya dalam eh, Sahih Bukhari eh, kitab At-Tauhid tentang firman Allah wa kan arshu alal ma. Kemudian bila mengatakan arti istawa ala alal arsh. Allah bersemayam, artinya Allah tinggi di atas al arsh. Ya, di sini sungguh jelas beliau mengimani. Arti istawa adalah Allah tinggi di atas arsy. Allah ada di atas al-Arsy. Kemudian ucapan Abdul Ali yang sudah sering kita sampaikan juga dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan arti istawa ala wartafa. Tinggi di atas arsy. Ini adalah ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' ulama salaf, mereka semuanya ee mengimani tentang ketinggian Allah di atas Al arsh demikian pula yang sudah pernah kita sampaikan dari ucapan al imam ash shafi'i rahimahullah taala bahkan lebih keras lagi ucapan imam abu hanifah rahimahullah yang mengatakan ketika orang itu ditanya apakah allah ayat di atas langit bersama yang di atas arsh Kalau dia mengatakan aku tidak tahu bahkan beliau mengatakan e, orang itu bisa keluar dari al islam karena memang ini sudah jelas nasehat dalam al quran al hadis dan juga ijma para salafus sahleh radlallahu anhum. Di sini kita bacakan ucapan seorang ulama al Sunnah wal Jamaah yang hidup pada abad ketiga Hijriah yang bernama Muhammad bin Ziyad ibn al-Arabi al Imam ibn al-Arabi. Atara julun idal imn al-Arabi. Ada seseorang datang menemui ibn al-Arabi tadi. Fakalalahu ma mana kalilah azza wajalla ar rahman al-Aziz tawa. Orang itu bertanya apa makna ar-Rahman al-Arsistawat. Fakal, beliau mengatakan huwa ala arsihi, yaitu dia di atas arsnya. Kama akbar azawajala, az sebagaimana yang telah Allah kabarkan sendiri. Fakalah, Ya Abdullah. Lesah ada makna inna ma maknau ista'ula. Orang itu ngeyel, ya, keras kepala, dia ngmintari tanya namun ngmintari inilah ciri sebagian manusia tanya bukan untuk diambil ilmunya namun untuk berdebat untuk dinam Jadi bantah. dia mengatakan wahai abu abdillah wahai ibn al arabi itu bukan makna yang betul namun yang betul adalah ista'ulah maknanya Allah menguasai al arsh bukan Allah berada di al arsh namun Allah menguasai arsh Fa qala Ibnu Arabi mengatakan uskut diam engkau ma anta dari mana engkau tahu arti istawa artinya istaula la yuqalu ala shay' illa an yakuna lahu mudajun tidaklah dikatakan orang itu menguasai eh, atas sesuatu kecuali dia punya tandingan eh, kalau ada orang yang mengatakan arti Allah bersama istawa ala asy menguasai aras Berarti ada tandingan bagi Allah yang dulunya Allah pernah apa? Eh, naudzubillah min dalik. Bertarung kemudian Allah apa? Menguasainya, mengalahkannya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Eh, seperti kalau kita renungkan surat Al-Hadid ayat yang keempat atau kelima itu. Sums, huwala di kelakus samawati wal ardafisit tati ayyamin sumastawa alal arsh. Kalau kita terjemahkan Allah. Eh kesesatan mereka dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia menguasai ars berarti apa sebelum eh Allah menguasai ars ada yang menguasai ars tersebut kemudian Allah apa mengalahkannya mengambil alih kekuasaan tersebut eh maka ini sungguh apa pelecehan kepada Allah swt eh makanya sekali lagi Alin bidah mereka adalah orang-orang yang paling geladab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang eh, paling kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan demikian dibantah Allah mensyaratkan demikian Eh tidak diamalkan Cari yang baru Naudhubillah min dalik <Susuklah> Kalau yang satu menguas, mengalahkan yang lain Baru dikatakan orang itu menguasai Ya, nah, Uthubillah Minalik. Padahal Allah mengatakan, Hal taklamulah usamia. Apakah ada yang serupa dengan Allah? Falataj alilai'an jadan. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah سبحانه و تعالى. Nah, itulah lidah. Kemudian kita bawakan ucapan Al Imam Ibn Khuzaymah rahimahullah yang hidup pada abad 4 hijriah. Ini mulai abad 1 abad kedua, ketiga, empat. Semua yang sepakat ista'w, artinya. E a'la wa <tuh> Imam Imam Khuzaimah mengatakan dalam kitab tauhid beliau fa nahnu nu'minu bi khabari jalla wa ala kita mengimani tentang semua kabar Allah azza wa jalla di antaranya anna khaliqana mustawin ala arsyhi yaitu bahwasanya sang pencipta kita yaitu Allah bersemayam di atas arsy-Nya la nubaddilu kalamallah kita tidak boleh untuk merubah kalam Allah Walana kulo kaulan gara ladi kilalana. Jadi dah boleh kita berkata selain apa yang telah Allah firmankan kepada kita. Kamakatil jamiyah al muatilah. Eh seperti orang-orang kelompok mu'tazila atau jamiyah an na'istawa istaulah al aashihila istawa. Kelompok jamiyah mengatakan arti istawa adalah istaulah menguasai. Fabadalu kaulan gara ladi kilalhum. Mereka telah merubah. Eh firman Allah SWT, dari apa yang telah Allah firmankan kepada mereka. Kasih lili Yahud. Eh seperti perbuatan, tingkah laku, kelakuannya orang Yahudi. Lama umiru an yakulu hitah, fakalu hintah. Ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan fakulu hitah, katakanlah hitah, ampunilah ya Allah, kami. Namun mereka merubah dengan mengatakan hintah. Ya, Ini adalah perbuatan orang Yahudi Yang suka merubah Mentakwil, mentahrif Menyelewengkan firman Allah SWT Dari tempat atau makna yang sebenarnya Mukhalifina li'amrillah jalla wa'ala Mereka itu menyelisihi perintah eh, Firman Allah SWT Gadalika al-Jahmiyah Demikian pula dengan kelompok al-Jahmiyah Demikian pula dengan kelompok as'ariyah Ya, mereka juga sama mengikuti jejak orang-orang ya, al-Jahmiyah mentafsirkan istawa dengan ista'ulah menguasai naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi adalah ya, salah satu yang merupakan bentuk kurang adab kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini sudah jelas ya sekali lagi istiwa artinya al-Uluwurirtifak Allah ada di atas langit. Kemudian kita pindah kepada Halaman berikutnya 36 Eh Nanti insya Allah ketemu lagi dengan Pembahasan Tauhid asma wa Sifat Meskipun ada sedikit pengulangan-pengulangan Memang Mungkin bagi yang baru belajar Itu mungkin ya, apalagi kaedah-kaedah kemarin Ya agak mungkin berat Memang itulah ilmu Inna sanulqi Alika kaulan saqilah Sesungguhnya kalian Itu kami berikan ilmu yang apa? Saqil, ilmu itu tidak Ya, tidak ringan. Kalau seandainya kata Paulah, ilmu itu ringan, tidak ada bedanya orang yang pintar dan orang yang apa bodoh. Semuanya akan pintar semuanya. Karena mudah. Ya, namun karena ilmu itu berat, maka banyak orang yang apa meninggalkan ilmu tersebut. Ya, memang sekali lagi harus dipahami, ilmu itu perlu bertahap dan perlu untuk dimurajaah. Ya, mungkin yang kemarin agak bingung dengan sebagian kaidah, namun dengan eh, sering disampaikan. InsyaAllah saya Lebih apa memahaminya ya, Butuh as-sober Kata beliau Ini mas, berkaitan dengan Tauhid Rububiyah Wa anahu maliku khalqihi Al sunnah wal jamaah Ulama salaf Imam-imam al-hadith Meyakini bahwasannya Allah SWT Sang penguasa Makhluk-makhluknya ya. Malik yaumid din Allah adalah Rajanya, penguasanya Yang menguasai hari Kiamat Mungkin ada yang bertanya Kok dikhususkan hari kiamat eh, Kenapa kok enggak? Secara umum Allah rajanya menguasai Dunia akhirat Kata para ulama Karena Banyak manusia yang di dunia ini Tidak Mengakui kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Namun ketika pada hari kiamat Semuanya meyakini Hanya Allah yang menguasai Hari tersebut Makanya dalam beberapa dalam sebagian ayat Allah mengatakan Kepada para penduduk api neraka Liman ilmul kuliyaw Milik siapa hari ini Pada hari kiamat Mereka semuanya mengatakan Lillahil malikil kohar ya. Bahasanya hari ini Adalah milik Allah yang maha menguasai lagi maha perkasa. Ini kata ulama mengapa dalam surat Al-Fatihah dikhususkan Malik Yaumiddin? Karena pada hari kiamat tidak ada satupun yang mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dunia masih banyak orang yang, meng, ya, yang meyakini ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala yang menandingi Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun ia eh, dia mengatakan ana rabbukumul a'la aku darab kalian yang paling yang paling tinggi eh demikian pula sebagian manusia mengatakan kawasanya eh dalam qasidah mereka mereka mengatakan wa min judika dunyaw wa dharataha di antara kedermawanan muai Muhammad adanya dunia dan akhirat ya eh, naudzubillah min dalik. padahal Allah dalam ayat-ayatnya eh, mengatakan wa innalana lal akhirat wal ula sesungguhnya bagi Kamilah milik Kamilah dunia dan akhirat nahum mereka menyandarkannya kepada Nabi Muhammad bentuk pelelebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad alias syirik kepada Allah Subhanahu wa syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah yang mana orang-orang musyrikin jahiliyah tidak pernah menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah orang-orang musyrikin Yakin dengan keyakinan-ya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang ayat memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur semuanya. Ini adalah keyakinan orang miskin jahiliyah. Dari mana kita tahu? Dari ayat Al Quran banyak Allah menyebutkan hal tersebut. Walain Saal Taum Man Khalakus Samawati Wal Ardoleyakurunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang miskin wahai Nabi Muhammad, ayat siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah wala insaatahum man khalaqahum la jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka serentak mereka menjawab allah qul man minas samaa'i wal ardi am man absar waman yuhyil hayya minal mayit wayukhrijul mayta minal hayy waman yudabbirul amra fasayquluna allah nabi muhammad kepada orang musyrik jahiliyah Siapakah yang berikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi Siapakah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Mengeluarkan yang mati dari yang hidup Siapa yang mengatur seluruh urusan ini Mereka mengatakan saya kurun Allah Allah yang mengatur semuanya Ini adalah keyakinan kaum musyikin Jahiliyah. Mereka apa? Mentahatkan Allah dalam masalah rububiyah Penciptaan, pengaturan, penguasaan alam semesta, namun sangat disayangkan kaum muslimin masih ada yang menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah tajjih, eh, dalam masalah penguasaan alam semesta masih ada yang meyakini selain Allah yang milikinya dalam pengaturan alam semesta juga demikian. Eh, sebagian kelompok etasaww, eh, eh, mereka meyakini adanya wali-wali. Yang menguasai sebagian alam semesta, yang mereka istilahkan dengan Al Abdal, Anujaba, An Raus dan lain seterusnya. Eh mereka punya andil dalam mengatur alam semesta. Sebagian kaum Muslimin meyakini Nilorokidol yang mengatur eh pantai selatan dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah syirik dalam masalah Rububiyah yang kaum musyikin tidak pernah jatuh ke dalamnya. Alias ini kesyirikan yang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman jahiliyah Di mana diutus Nabi SAW eh, kepada atau di tengah-tengah mereka. Naudhubillah min dalik. Wa annau maliku khalqihi. Bahwasanya Allah adalah penguasa eh semua makhluk-makhluknya. Wa ansha'ahum la anhajatin ila makhalak. Allah menciptakan mereka tanpa Allah butuh kepada mereka. Ya harus kita yakini Allahu Ahad, Allahu Somad. Ya Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allahu Somad, kata Syekh Muhammad bin Sa'id bin Allahu Somad al-kamil fi sifatih, yang Maha sempurna semua sifat-sifatnya, alladhi yahtaju au iftaqal ila kullu makhluqatihi, yang semua makhluk itu butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh kepada apa? Al makhluk seperti tadi. Ketika Allah bersemayam di atas ars, bukan berarti apa? Allah butuh kepada ars. Sebagaimana yang dia ya, yang terbetik dalam benaknya alil bid'ah. Kenapa mereka menolak Allah bersemayam di atas ars? Kata mereka, kalau ditetapkan Allah bersemayam di atas ars, oh berarti Allah butuh apa? Ars ini adalah apa? Pemikiran yang yang picik, pemikiran yang ya dangkal. Karena apa? Tidak semua yang di atas butuh kepada yang yang bawah. Contoh kata para ulama, langit ada di atas apa? Bumi. Namun ya langit tidak butuh kepada kepada bumi. Buktinya apa? Tidak ada tiang-tiang eh, yang menyangga langit tersebut. Ini semuanya dalil bahwasanya ahlul bid'ah itu otaknya penuh dengan atas tasybih ya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya maka mereka banyak Eh kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan makhluk, namun Allah tidak butuh kepada apa al makhluk. Allah mengatakan, wa ma khalaqul jin wal insa illa liyabudun, ma uriduminhum merezekin, wa ma uridu anyu ta'imun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Aku tidak butuh untuk mereka memberi Aku eh makanan dan tidak. Aku butuh kepada apa? Mereka memberikan aku rezeki. Allah sekali lagi. asmat manusia yang butuh kepada Allah. Ya Allah tidak butuh kepada manusia. Eh bahkan. Dalam harit kudsi. Allah mengatakan. Ya ibnu Adam. Lau anna. Ya. Kullakum. Insakum wajinnakum. Kanu ala atkakal birojuin wahidin minkum. Mazada zalika fimulki syaya. Wahai anna Adam. Seandainya seluruh. Eh, makhluk dari jinnya, manusianya, dari awal sampai terakhir, eh mereka semuanya di atas hati manusia yang paling bertakwa. Eh semuanya seperti Nabi Muhammad misalnya, eh hal itu tidak apa, menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ini semuanya menunjukkan Allah tidak butuh kepada apa manusia. Yaiyuh naso anton bolfuqara ilallah wahai manusia kain sel butuh kepada Allah wala ghani hamid sedangkan Allah alghani maha kaya. tidak butuh kepada apa manusia maka jangan pernah kita apa punya perasaan kalau kita enggak solat eh, nanti Allah rugi nak ujublimin dalik ini waswas asyifan kita yang rugi eh kalau kita berbuat dosa Allah tidak rugi kita yang rugi namun sekali lagi manusia terkadang itu dibisik oleh oleh seton seolah-olah dia Ketika beribadah memberikan nikmat kepada Allah. Naudzubillah mindarik itu adalah nikmat dari Allah kepada kepada kita, bukan kita yang memberikan nikmat kepada Allah سبحانه و تعالى. Esok lagi Allah menciptakan kita, namun Allah tidak butuh kepada kepada kita, namun kita selalu butuh kepada Allah azza wajalla. Wa anshahum la anha <tuh> jatin ilma kholat. Allah menciptakan manuh, makhluk, namun Allah tidak butuh kepada makhluk. Wala lima'nan da'ahu ila'an khalaqahum. Eh, demikian pula. Allah tidak ya, membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Lakinnahu fa'alul lima yashak. Akan tapi Allah menciptakan makhluk. Karena Allah punya ya, sifat fa'alul lima yashak. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Eh, dalam suat Al-Buruj. Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah fa'al. Eh berbuat apa yang dia apa kehendaki dan kata ulama kita yakini semua perbuatan Allah semua takdir Allah itu pasti ada hikmahnya karena Allah punya nama Al Hakim dan Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk sia-sia begitu saja ada hikmah yang paling agung di antaranya tadi wa makhlukul jinawat insa illa liyabudun wyaqum ma yurid dan Allah membuat hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan harus kita yakini, Allah ketika membuat hukum tidak ada apa qadzaliman <coughs> di dalamnya. Wa yahkum ma Makanya Imam At-Tahawi Rahimullah... berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak dari Allah di antara karunia dari Allah dan keadilan dari Allah SWT Ya eh, Allah ketika memberikan bahasan yang baik Itu keutamaan darinya Ketika Allah memberikan eh, sanksi kepada manusia Itu karena keadilan dari Allah SWT Wa yahkum ma yurid La yus'alu amma yaf'alu Wal khalku mas'uluna amma yaf'alun Eh dia tidak boleh ditanya Kenapa dia berbuat demikian Namun makhluk manusialah Yang akan ditanya tentang apa yang mereka apa berbuat Alias manusia tidak boleh protes Atas takdir Allah Atas semua hukum Allah SWT Hukum Allah, takdir Allah Tidak ada kedoliman di dalamnya Semuanya baik Semuanya di antara tahdi karunia nikmat keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala la yusalu amma yafalu allamahatak tidak boleh oily tanya mengapa Allah berbuat demikian mengapa Allah mensyariatkan demikian dan demikian kita yakini semuanya itu ada hikmahnya semuanya baik mangsialah yang terkadang tidak ia memahami hakikat daripada semua takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian <tuh> Ini sebetulnya masih berkaitan dengan Iman kepada takdir Allah Subhanahu SWT InsyaAllah kita akan bahas lebih rinci Dalam pembahasan iman kepada takdir Bismillah Di sini ada sedikit pengulangan Yaitu ucapan Al-imam Abu Bakar Ismaili Wa annaum maja'ub Bi asma'ihi Wa mausufun bi sifatihi Alaihisamma wassofabihan nafsahu. Allah diseru dengan nama-namanya, disifati dengan sifat-sifatnya yang dia enamakan eh, dan sifati dirinya dengannya. Wassamahu wassofabihah nabiyyuhu alaihiswatwasalam dan yang dinamakan disifati oleh nabinya shallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan pembahasan yang lalu dan ini sekali lagi merupakan akidah al-sunnah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa tidak mengarang-arang sendiri namun semuanya sesuai dengan apa yang Allah dan rasulnya tetapkan. Kemudian beliau mengatakan la yujizu syai'un fil ardi wa Ini masih berkaitan dengan tauhid rububiyah juga yaitu bahwasanya tidak ada suatu pun yang bisa melemahkan Allah di langit maupun di bumi karena Allah ala kulli syai'in Allah maha kuasa atas segala sesuatu eh bahwasanya eh Allah kekuasaannya meliputi segala sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala eh makanya kita ingat zikir yang Rasul ajarkan Allahumma la ma ni'a lima ata'i wala la mu'tiya lima mana'ta ya Allah La mani'ah tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah engkau apa engkau beri. Eh, ketika Allah turunkan hujan, tidak mungkin ya meskipun 1 miliar apa eh, wang hujan kumpul untuk apa menolak hujan tersebut. Kalau memang enggak hujan, memang bukan apa? Bukan waktunya hujan, memang Allah apa tidak mentakdirkan adanya hujan? Tersebut kita yakini tidak ada yang bisa apa melemahkan Allah di langit maupun tiub mi Allah yeah, ala kulishain kadir. Maka wajib untuk kita mengingkari kekuasaan para pawang-pawang hujan tersebut. Mereka adalah kedabun. Eh, mereka adalah penipu umat. Eh, kita katakan bahasanya Allah <tik> Allahumma la mani'ah lima ta'it. Ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri. Demikian pula kita misalnya. Jangan takut kepada orang yang hasad kepada kita ya. Meskipun banyak orang yang ya, hasad kepada kita Membuat makar kepada kita Kalau memang Allah menghendaki kita tetap ya, Dengan rezeki kita Dengan apa yang kita miliki Tidak akan mungkin Ada yang bisa apa? Ya, mencegah rezeki tersebut ya, Meskipun misalnya kita dagang di pasar Ada ya, samping kita yang mungkin aya hasad idan dingki mendatangkan eh sihir dari Mesir misalnya eh sihirnya penyihirnya Firaun misalnya kalau ada sisanya ya ketika eh kita punya tauhid yang benar eh kita keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu ta 'ala Allah walaa quwata illaa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin apa eh hal itu memudaratkan kita eh sekali lagi harus kita mengimani bahwasanya La yu'ji'u shay'un fis-sama'i wala tidak satu pun yang bisa melemahkan kuasa Allah Subhanahu eh, wa ta'ala. ada orang yang membuat makar kepada kita, eh, ingin untuk eh, misalnya membubarkan kajian kita, membuat rapat. Eh, namun Allah Subhanahu wa ta'ala alakur shani qadir wa makaru wa makar Allah, wallahu khairu makirin. Mereka membuat makar. Allah balas makar mereka. Dan Allah yang mem, ya, sebaik-baik membuat ya, pembalasan terhadap makar mereka tersebut. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Watawakal al-Azid. Watawakal al-Hilalila yamud. Tawakal, al tawakal, al yamu, tawakal lah kepada zat yang maha. Perkasa lagi maha. Yang maha hidup lagi tidak. Tidak akan pernah mati. Ini harus sekali lagi tanamkan dalam diri kita bahwasanya sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam anal ummata law ihtama'at ala an yanfa'uka bi syai'lam yanfa'uka ila bi syai'in qad qatawallahu lakah seandainya ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu tidak akan mungkin mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan ya eh, untukmu namun sebaliknya walau ihtama'u ala an yadurruka bi lam yadurruka ila bi syai'in qad qatawallahu Seandainya ya, mereka manusia berkumpul bersatu untuk buat makar, mencelakakan dirimu, ya, mereka tidak mungkin bisa apa, mencelakakan dirimu kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan apa atasmu. Ya, sekali lagi, ini adalah salah satu yang wajib untuk kita apa imani, ya, dan sudah banyak kejadian seperti itu. Eh beberapa kajian kita atau ada ada kajian kita eh mereka membuat rapat untuk di eh bubarkan. Sampai sekarang sampai sekarang apa tetap berjalan alhamdulillah. Intinya sekali lagi yakini tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa makarou wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah yang akan balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Qatalahumullah. Walau sahul bimafi hinaksun au aibon au afatun. Ya, Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang ada kekurangan aib atau cacatnya. Ya, seperti tadi Naudzubillah min dalik Allah disifati dengan Istaulah Allah apa? Menguasai aras. Ya, mereka kira itu bentuk penyucian eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Itu bentuk pelecehan kepada. Allah subhanahu wa ta'ala Eh, ketika mereka mengatakan Allah tidak punya sifat kalam, alias apa berarti Allah bisu. Naudzubillah min dalik. Eh, ini sekali lagi, eh, pensifatan mereka kepada Allah yang sangat jauh daripada pensucian, eh, sangat jauh daripada apa yang telah Allah inginkan dan juga Rasulullah saw. Fa'inna azza wajalla taala an dalik Eh Allah Azza Wajalla Jalla mahatimi dari semuanya itu. Apalagi sudah kita sampaikan. Dalam ucapan tasbih kita. Subhanallah. Itu ada bentuk apa? Pensucian kepada Allah. Unazihullah. Eh kita sucikan Allah dari segala bentuk aib. kadang kita mengatakan. Eh dalam zikir. Allahumma antas salam wa minka as salam. Ya Allah engkau adalah as Kata ulama as artinya. Al-ladhi yaslam min kulli aibin wa naksin. Allah adalah zat yang maha esa eh, suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Eh, maka tidak boleh kita apa? menyifati Allah dengan sifat-sifat yang penuh dengan anak an atau aib. Kurang berapa? <tuh> Kemudian masih ada pengulangan seperti yang kemarin. Beliau mengatakan wa khalaqa adam alaihis salam Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Waya dahu ma besu totan yunfiku Allah mengatakan dalam surat surat yang kemudian juga kita katakan, kita sampaikan ma mana akan tasjudalimahulaku biadaya. Wae iblis apa yang mencegahmu untuk sujud kepada zat yang Aku ciptakan dengan biadaya kedua tanganku. Ini adalah kira Sunnah Wal Jama'ah meyakini Allah punya. Kedua tangan dan kilta Yadaihi yamin Kemudian Allah membantah orang Yahudi ya Bahkan Allah melaknat orang-orang Yahudi Karena memang mereka adalah orang yang Paling eh, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala eh, Al-Bidha itu menyerupai orang-orang Al-Yahud dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala eh, Contoh Allah mengatakan Qad sami Allahu qalalladina qalu Inna Allah faqirun wa nanu azriyya Sungguh kata Allah kami telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir sedangkan kami adalah apa? agnia kaya. Sanakubumaqalu wa qatlahumul anbiya. Eh sungguh kami akan mencatat akan membalas apa yang mereka ucapkan dan kami akan apa? eh membalas eh pembunuhan mereka terhadap para al anbiya. Demikian para orang Yahudi mengatakan Eh qalatil yahudu ya ilahi maghlul Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah dengan mengatakan Ghullat aydihim. Ayah terbelenggu lah. tangan mereka bal yadahuma basatatan yunfiku Bahkan tangan Allah terbentang dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Bila i'tiqadi kaifa yada. Eh tanpa, tanpa membayangkan bagaimana. Sifat tangan Allah tersebut Ini sekali lagi Tanpa kita menyerupakan tangan Allah dengan makhluk Tanpa kita membagimanakan Tangan Allah, tanpa kita Mentakwil tangan Allah dengan Kekuasaan, dengan kenikmatan Atau rezeki, sebagaimana Kelompok jamiah dan sebagainya Ilam yantik Kitab Allah ta'ala Karena Al-Quran tidak menceritakan bagaimananya Sifat tangan Allah tersebut Al-Quran hanya menjelaskan Allah punya tangan Allah mengatakan Titik sampai situ saja Tidak boleh kita membagaimanakan ya. Bahkan Kata para ulama Bahwasannya eh, Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Itu kilta yajahi yamin Ini tidak boleh juga apa kita ketika menjelaskan. Tidak boleh kita apa mempraktekan dengan eh, tangan kita. Ini namanya atas bih. Eh, ya, dilarang. Ya, eh, maka harus kita juga apa berhati-hati. Kemudian, ini poin yang ke-6 agak panjang pembahasannya. Ya, eh, karena kita akan membaca juga footnote, footnote-nya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store.